Аби позбутися дряпання в серці, він намагався думати про ігри, про їжака, про ластівок. Марно, не бажаючи думати про стару, він думав тільки про неї. І тоді з ним сталося щось дивне. У міру заглиблення в роздуми про стару, він дедалі менше залишався самим собою і дедалі більше ставав старою, мов би переливаючись у неї. Так, що до світанку він був уже на три чверті нею, і лише на одну чверть з колишнім. І коли він став на три чверті старою, то відчув себе таким самонещасним, самотнім, як вона. А його чверть, яка ще залишилась, пройнялося такою нестерпною жалістю до неї, що він залився гарячими сльозами. Він усе збагнув. Є безмірну самотність, безмірну гіркоту, бо немає для неї у світі жодної близької душі. Хіба вона винна, що народилася в племені люлі? Хіба вона сама зробила себе потворною? Так чому ж несе довічну кару за це? Багатотисячний базар навколо неї пустеля. Ні, гірше, бо він сповнений презирства і ворожості до неї. За що? Вона завжди згорблена, завжди озирається, бо завжди очікує удару, батогом, словом чи сміхом, однаково. Крім чорного кота, у неї немає нікого. Так вони й живуть вдвох. Обидва старі, безсилі, завжди голодні всіма покинуті, близькі тільки одне одному, в усьому безмежному світові. Якими ж очима, зрозумівши все це, він дивився тепер на себе, на своє ганебне кривляння перед нещасною старою, на свої ганебні вигуки і стрибки з висунутим язиком на одній нозі. Наслідін жахнувся. Самому собі він здався таким мерзенним, його гиднем, що не міг стриматися І голосно застогнавши Засунув голову глибоко під подушку Вранці він був сумний, задумливий На швидку з'їв корж, випив молока і побіг на базар У його поясі лежав гаманець, наповнений дрібною міддю Всього на дві з половиною таньга Дехто подумає це плід його розумної ощадливості? Ні, успіхів у грі. Він поспішав до старої. Скільки базарних спокус страплялося йому дорогою. Айран, медовий сніг, льодяники, халва. Він мужньо подолав їх усі, не розв'язавши гаманця. Не зупинився він і в провулку, де хлопчики самозабутньо вдавалися до китайської гри, яка зветься Лянга ставлячи по чверті гроша кожен. У цій грі маленький середині не мав собі рівних, і все-таки пройшов мимо, дивлячись бік і прискоривши кроки. Стару він знайшов на колишньому місці, біля караван-сараю. Кіт лежав у неї на колінах. Глиняний черепок для подаяння був порожній, як і вчора. Стара гладила кота, щось йому говорила. Він відповідав тихим, тужливим нявканням. Мабуть, був голодний. Маленький насередин сховався у проломі поваленої огорожі. Раптом він сторопів. «Як підійти до старої? Що сказати?» Промайнула думка. «Кинути її і втекти». Але це не відповідало урочистому моменту. Дорогою по стару проходили різні люди – Ніхто не подав їй ні гроша, Ні шматка чорствого коржа. Насрідін дивився і дивувався. Які вони несправедливі, Жорсткосерді. Його здивування поступово переходило в обурення, А люди все йшли, йшли, А черепок старої був все порожній і порожній. Обличчя маленького Насрідіна Спалахнуло від крові, Що до нього прилинула. Чому не розуміють вони того, що він так добре збагнув своїм дитячим розумом? Сьогодні він зовсім не помічав у старої ні її сизого носа, ні жовтих іклів, піднявшися духовним зором вище цих випадкових і малозначущих ознак, роздивившися за ними найголовніше – беззахідність, зам... самотність, страждання. Охоплений гнівом і жалістю, він подолав свою ніяковість і з гаманцем в руці попрямував до старої. Чим ближче він підходив, тим важче було йому йти. Ноги, немов, прилипли до землі. Вона впізнала його. Він бачив це по боязкій напруженості її погляду. Вона вся ж зіщулилась, втягнула голову в плечі, очікуючи від нього, як і вчора – каменя або словесної образи. «Ось, візьми, бабусю!» Німіючим язиком пробулькотів він і витрусив гаманець її просто на коліна, обсипавши мідю кота, який феркнув. На цьому його мужність вичерпалась. Він переступив межу своєї сміливості. Обернувшись, він кинувся бігти і отямився тільки в залізному ряду, далеко від караван-сараю. Здійснивши свій подвиг спокути, він потім цілий день розмірковував, усамітнювався і думав. Думки його йшли двома рядами – про стару і про жорсткосердних людей, які відмовляють їй у допомозі. Він жалів першу і обурювався поведінкою інших але насереді був би негідним свого великого майбутнього, якби обмежився тільки жалістю й обуренням. Належало діяти, але як? Саме тоді він вперше пізнав силу власного розуму. Спершу він відділив думки від почуттів, аби останні не квапили перших. Потім дав лад заплутаному клубку своїх думок гранично їх спростивши і розставивши за старшинством, у тій послідовності, у якій вони народжувались. Цьому способу міркувати навчився він, розгадуючи за своєю маленькою дошкою шахові головоломки, які часто спостерігав у чайханах на базарі. Бувають у шахах вимушені ходи, які подекуди доводиться робити на шкоду й собі, і проти власної волі, підкоряючись супротивникові. Саме так і вирішив маленький наследін. Якщо мешканці Бухари не вміють самі бути милосердними, треба змусити їх до цього. Визначивши завдання, він визначив і напрямок своїх подальших роздумів. Вони зводилися до пошуків такої гри, у якій він мав би перевагу над бухарцями аби не утрудняти себе роздумами про багато тисяч жорсткосердих жителів Бухари, він визнав задоцільне злити їх у своїй уяві всіх разом у одного великого бухарця. Справа спростилась. Думати про одного бухарця, хоча б і дуже великого, було набагато легше. Насередін розпочав вивчення природи цього такого жорстокого, великого бухарця, аби знайти пролом у тому щиті, яким згаданий бухарець прикриває свій розум і своє серце від проникнення в них праведної жалості. Внутрішнє ство великого бухарця виявилося вельми далеко небездонним. Протягом лише двох-трьох годин роздумів хлопчик дістався вже дна, і там знайшов смердючу твань Жадібності, черепашки скупості, напівгнилі водорості утропного себелюбства. Тепер великий бухарець був йому настільки зрозумілий, що навіть іззовні виразно вимальовувався перед його розумовим поглядом, причому в нестерпно огидному вигляді. Зростом він міг би суперечити з будь-яким мінаретом, але був набагато товщий, Пояс на його череві ледве сходився. Він був жирний, мав пухкі щоки, маленькі заплелі очиці, які тупо і мляво дивилися на світ. Його обличчям сонно блукала самовдоволена, безглузда усмішка. А коли він розтуляв губи, за ними вгадувався товстий, неповороткий, шепелявий язик. Він безпроревно сопів. Зітхав, криктав від зайвого жиру Що накопичився в нутрощах У руці він мав великий З колесо арби корж Намащений медом І коли від нього відкушував То у солодкій знемозі Стогнав і буркотів Закриваючись ліктем І озираючись Чи не збирається хтось відібрати В нього коржа Чи попросити шматочок Маленький насередін був сердитий на бухарських жителів за їхню жорсткосердість до старої. Тому великий бухарець і уявлявся йому таким бридким. Але гнів – поганий радник неупередженості. У цьому образі було, звісно, мало справедливого, бо справжні бухарці у переважній більшості були добрі люди. Вони відмовляли старію допомозі зовсім незутробного себелюбства, а радше тому, що не вміли роздивитися за її зовнішнім неподобством усієї глибини її страждання. Аби роздивились, то допомагали б самі, без стороннього примусу. Їм просто бракувало глибокодумності. Але хлопчикові ніколи було про це міркувати. Він готувався до сутички з великим бухарцем. Отже, заздалегідь, Проймався гнівом і презирством до нього, як це завжди буває у всякій боротьбі. Досліджуючи щит великого бухарця, маленький Насередін дуже швидко знайшов у ньому зяючий пролом. Він полягав у тому, що великий бухарець був, крім всього іншого, суєтно цікавий і надзвичайно охочий до всілякої чужеземної чудосії. Саме сюди, у цей пролом. І треба було спрямувати удар. Наступного ранку маленький Насредін знову був біля караван сараю. Розпалений своїми хитромудрими задумами, він пробіг надто рано. Старої ще не було. Довелося чекати не менше півгодини. Хлопчик зовсім змучився, бігаючи навколо караван сараю і виглядаючи стару на всіх чотирьох дорогах, що тут сходились а раннє сонце не палило, повітря було ясне і легке, затінені місця, ще зберігали духмяну свіжість, ночі, рясно зволожена поливальниками земля, тільки починала дихати тепло... теплою парою. Але кахельні шапки мінаритів уже блищали нестерпно для очей, мов би плавлячись. Прозора синява над ними вже колихалась і дрижала, Провіщаючи день, сповнений тяжкої спеки. І з кожною хвилиною зростав, посилювався довкола хрипкий рев базару, який клекотів, заповнюючи собою все місто від краю до краю. Здіймався разом із пилом вгору, стрясаючи чертоги Алаха, заглушаючи небесні ангельські хори. Це був голос великого бухарця. Його бурчання над медовим коржем. Скоро з'явилася і стара. Чорний кіт був з нею. Хлопчик пошкодував, що не здогадався захопити з дому шматок вареної печінки. Тепер цей облізлий браткий кіт був його найближчим союзником проти великого бухарця. Не марнуючи часу, маленький насередін прямо сміливо підійшов до старої. Здоровенькі були, бабусю, чи спокійно минула для вас ніч? Здоровий будь, озвалася стара, моружачи очі, що сльозились. Ніч минула спокійно, а ось день я бачу починається неспокійно. Насередін добре зрозумів, у кого мітить вона цими словами, але вдав, ніби ні про що не здогадується. Треба було продовжувати розмову. Знову, вклонившись їй, він запитав, «А чи спокійно була ця ніч для вашого шановного кота?» «Кіт ловив мишей, тому погано спав», відповіла стара, дивлячись на хлопчика пильно і проникливо. Під її поглядом він зашарівся, ніяково переступаючи з ноги на ногу. Вся його сміливість раптом кудись випорвалась, а разом з нею відлетіли і всі, Заздалегідь приготовлені слова Запала мовчанка Насередин преривсто зітхнув Відчуваючи жар не тільки на обличчі Але й навіть у животі Нарешті він з натугою напівпошепки сказав Я той хлопчик Вчорашній І позавчорашній Стара мовчала не відриваючи погляду від його обличчя. Зібравши останні сили, він додав зовсім же нечутно. «Який вас тратував? Ви пам'ятаєте?» Якби стара цього разу промовчала, він би обернувся і втік, як вчора. Але стара відповіла. «Чи пам'ятаю я тебе?» – відповіла вона. «Ще б не пам'ятати!» Ти так старався висунути свого язика, що мені навіть було дивно, який він у тебе довгий. Ці слова спалили б хлопчика, спопилили на місці, якби не усмішка старої, ясна, добра усмішка, що освітила, мов сонячний промінь її обличчя. – Підійди до мене ближче, – мовила вона. – Ти гарний хлопчик, з добрим серцем але я бачу великий пустун. Тепер зізнавайся без всяких хитрощів. Навіщо ти прийшов? Чого тобі треба? І скажу наперед, якщо ти знову приніс мені як вчора дві таньга, то краще йди відразу зі своїми грошима. Допомагати бідним – це, звісно, хороша, благочестива справа. Але дуже погано, коли деякі хлопчаки заради цього забираються до батькових гаманців бо в якому же ще іншому місці можеш ти добувати по дві таньга щодня. Маленький насередін почервонів відобрази, але пригадав, що вона люлі, циганка, тому судить про нього, як про хлопчиків свого племені. — О, ні, — сказав він, — я прийшов сьогодні без двох таньга. Я ніколи і не забираюсь до батька в гаманець. Він часто залишає мене самого торгувати в нашій лавці горщиками. Я завжди віддаю йому всю виручку повністю. Це добре, схвалила стара. У свята він сам дає мені чвертаньга і навіть півтаньга. Це можна взяти, сказала стара. Це не гріх. Я рада, що помилилась у своєму припущенні. Не серця на мене. І далі розмова у них пішла сама собою. Слово чіплялося за слово, як зубці в дерев'яних шестернях. Млин завертівся. Маленький насередін сівся вперед з нею. Погладив кота, послухав, як він співає, похвалив його, спів. «Чи любить він молоко і печінку?» «Цього вже не знаю, бо ніколи не годувала його ні молоком, ні печінкою». Засміялась стара. Я й сама вже багато років їх не бачила. Це гірке визнання стало для хлопчика містком для переходу до розмови про найголовніше. Хвилюючись і затинаючись, він розповів старій про свій задум проти великого бухарця. Вона слухала спочатку просто з цікавістю, потім з довірою і під кінець заплакала від розчулення. Сам Алах послав мені тебе, щоб ти втішав мою безпритульну старість. Розумом ти справжній крутій. Якби ти народився в нашому племені, то, звичайно, став би верховним вождем. Серцем же ти чистий праведник. Хай допоможе тобі Аллах, щоби надалі твій розум завжди підкорявся серцю. Задом маленько наслідіна вимагав попередніх витрат. Приблизно п'ятнадцять таньга, навіть трохи більше. Стара пройнялася такою довірою до хлопчика, бо без коливань вручила йому гроші, добувши їх з якихось найпотаємніших глибин свого брудного лохміття. – Це останні, – сказала вона. Рука її тремтіла. Не хвилюйся, бабусю, вони повернуться до тебе з лихвою, – відповів маленький насередин. Спочатку він пішов на Китайську площу, де торгували різним мотлухом. Там за схожу ціну півтаньга купив стару поламану дерев'яну клітку, досить велику, із тих, у яких чайханники тримають кекликів – ірських куріпок, котрих цінують за їхнє цокотіння, що нагадує дзвін скла. Потім хлопчик попрямував до деревообробного ряду – і знайшов майстра, який взявся полагодити клітку. На це пішло ще півтаньга. Третій півтаньга були сплачені фарбувальнику, що розмалював клітку усіма фарбами, які тільки знайшлися у його лавці – зеленою, синьою, червоною, жовтою і білою. Закінчивши роботу, майстер так розщедрився, що опоясав клітку понад домовленість – Широкою золотою облямівкою Вигукнувши при цьому Тепер, хлопчику Тобі залишилося тільки Зловити жар птицю З алмазним пером у хвості Її вже спіймано Відповів насредін Жар птиця, якої не бачили ще в Бухарі що терма лапами Та чорною шерстю Вручивши старій клітку Вона сплеснула руками Побачивши таку розкіш Маленький насередін знову пішов на базар. Цього разу він повернувся лише близько полудня. Йдемо, бабусю, все готово!» Стара крехчуче підвелася, взяла на руки напівсонного кота, який мляво розплющив жовті очі. Хлопчик взяв клітку. І вони пішли. Зупинилися вони поблизу Китайської площі, на перехресті трьох доріг. Тут починалися три Найлюдніші торгові ряди – ткацький, зуттєвий і залізний. Трохи осторонь від схрещення доріг стара побачила невеликий намет. Очеретяні рогожі укріплені на чотирьох жердинах. Два входи, один навпроти другого, були прикриті завісками із грубої небіленої полотнини. Біля палатки сидів її будівничий, якийсь базарний старий. Одержавши від Насридіна дві таньга, він з подякою пішов геть. Хлопчик повів стару всередину намету. Там був копаний стовп із прибитою до нього зверху широкою дошкою, місцем для клітки. Більше нічого в наметі не було. Світло падало в ньому зверху, крізь діру в даху. – Побудь тут, бабусю, – сказав Насридін, – у мене є ще одна справа останнє. Залишивши стару, він пішов до Шевського ряду, потім провулком до водойми Ескі де в ті часи сиділи базарні писарі, укладачі всіляких прохань і скарг, а переважно доносів. Це було найгаласливіше і найскандальніше місце на всьому базарі. Тут завжди відбувалися суперечки та взаємні викриття, чулися лайка, Докори, похваляння і нечувана нестримна брехня, від якої поморочився розум. Серед писарів, які тут знаходилися, не було жодного, хто, за його словами, в минулому не обіймав би посаду нижче за управителя палацовими справами, десь у Стамбулі, Тегерані, Хорезмі. Жодного, хто не дав би свого часу рятівної поради цареві і саме тоді, коли всі візирі, вельможі й сановники розгублено мовчали. Не було й жодного, хто мав би колись нагороду, нижче за знак великого лева. Зазвичай довірителі починали сходити до водойми пополудні. І тоді шум тут трохи стихав, бо писарі занурювались у справи. Але маленький насередин прийшов до полудня, тобто під час найбільших сварок. Все кипіло й клекотіло. Хто з ким сперечався, хто кого лаяв, зрозуміти було неможливо. Кожен ганьбив усіх і всі кожного. Щинився такий неймовірний гамір, що було дивно, як ще вода в ексі хаузі залишається гладкою і спокійною. Під цим ураганом злобної лайки і всіляких наклепів. О, сину, шелодивої гієни! Кричав, звертаючись до сусіда, якийсь кволий старий, худий і скорчений, схожий на арабську букву Мім. О нікчемний Неок, не вміючи навіть написати, як слід Аліф. Усі пам'ятаєте, яку скаргу до суду склав ти минулої зими. Замість молоскип благочестя, ти написав смолою скипів безчестя. Ось що ти написав. Хто написав смолою скипів? «Я написав!» – задихнувся від люті його сусід, схожий на букву, та навіть не можна й сказати, на яку він схожий був букву. Швидше за все на арабський алфавіт загалом, бо весь час змінював свої контури, перебуваючи в безпроревному дрібному трясінні кожною часткою тіла окремо – головою, ногами, руками, пальцями і спиною. Здавалося, що навіть і нутрощі його весь час рухаються і переміщаються в череві. «Пригадай, краще, як минулого року ти, ледве не занепостив свого довірителя, коли у проханні до Йміра замість величність написав «Яєчність». «Пригадай!» Довкола хихотали, реготали, підхрюкували на різні голоси. Зморщений, схожий на мім писар – Весь перекосився і заскреготав зубами, готуючись гідно відповісти. Маленький на не став чекати його відповіді і пройшов повз нього. Не відразу роздивився він серед цього е, самому злоби одного немолодого писаря, який не брав участі в загальній сварці, а то і не через розважливість і лагідність, а з іншої вельми тонкої причини. Він слухав. Витягнувши довгу шию виблискуючи на сонці Величезним голим черепом Який нібито сплюснув Своєю вагою здавлене кістляве обличчя Він слухав Ловлячи на люту Кожне слово Необережно кинуте в лихоманці Взаємних докорів Що могло послужити йому Для доносу І негайно таємно записував Чужоземними буквами Аби якась випадковість не викрила його перед рештою писарів. Коли маленький насередин підійшов до нього, він якраз записував. «Яєчність», – шепотів він, скриплячи очертяним пером. І така тиха, зміїна, зловісно-радісна усмішка приховувалась у кутках його тонких губ, що, побачивши її, можна було наперед визначити смак тієї яєчні, яку він – мав намір приготувати комусь у найближчому майбутньому з цієї яєчності. Побачивши маленького насереді, він запитав, «Що тобі потрібно, хлопчику?» «Мені потрібен коротенький напис, тушу, на китайському папері. Зовсім коротенький». «Коротенький напис», вигукнув писар, зрадівши довірителю, та ще й такому, перед яким Через його малолітство та неосвіченість можна було на всю широчинь розпустити повинний хвіст брехні. «Подякуй же хлопчику долі, яка привела тебе до мене, бо ніхто краще за мене в усій Бухарі не пише саме пензликом, саме тушу і саме на китайському папері. Коли я був управителем справ великого дивана в Багдаді і носив на своєму парчевому халаті Знак великого лева, золотий знак, усипаний алмазами, пожалований мені самим каліфом. Маленькому насерединові довелося вислухати його брехню аж до кінця. Нам же немає в цьому ніякої потреби, тим паче, що кожен багато разів сам чув щось подібне. Така брехня про свою минулу велич завжди існує поміж людей – Скинутих на дно життя І супроводжує всі покоління Лишаючись Однаковою за своєю суттю Розказавши Про мінливість долі Та про підсутність ворогів Писар запитав Який тобі потрібен напис, хлопчику? Говори Я і тебе ощасливлю Всього три слова Сказав маленький на середин Великими буквами Звір «Наймення кіт». «Як?» «Повтори. Звір?» «Наймення кіт?» «Хм...» Писар підібгав губи і кинув на хлопчика пронизливий погляд своїх гостреньких, чіпких очей. «А навіщо, скажи, знадобився тобі такий напис?» «Хто платить, той знає, за що платить», – ухильно відповів на середину. «Яка ціна?» «Півтори та ньга, була відповідь. «Так дорого! Всього три слова!» «За те, які слова!» – озвався писар. «Звір!» На його обличчі з'явився таємничо зловісний вираз. «Наймення!» Він прошепотів це слово, додавши йому якоїсь злочинно-змовницького відтінку. «Кіт!» Він здригнувся і відскочив усім тілом, ніби торкнувся змії. «Та хто ж тобі візьметься за таку роботу дешевше?» Довелося маленькому Насредінові згодитися на ціну півтори теньга. Хоча він так і не збагнув, у чому полягає небезпечна глибина його напису. Писар витяг з-під килимка аркуш жовтуватого китайського паперу, ножем обрізав його, озброївся пензликом, взявся до роботи, шкодуючи в душі, що з трьох слів, доручених йому, не можна при всій його приспритності викроїти жодного для доносу. Дорогою назад маленький насередін затримався тільки у взуттєвому ряду, дешевським клеєм наклеїв напис на гладко вистрогану дощечку. Повішена перед входом до намету, вона мала вельми принадливий вигляд. «Тепер, бабусю, збирай гроші!» – сказав маленький насередін. Кіт, посаджений у клітку, знаходився всередині намету і моторошно нявкав там, нудьгуючи на самоті. Старай своїм черепком розташувалася біля входу. Маленький насередін став за три кроки від неї, ближче до дороги, набрав повні груди повітря і залементував так дзвінко, так пронизливо, що у старої нестерпно зачесалося в бухах. «Звір наймення кіт!» – кричав насередін, почервонівши і присідаючи з натуги. «Той, що знаходиться в клітці, він має чотири лапи, чотири лапи з гострими кігтями, як голки. Він має довгий хвіст, що вільно згинається вправо і вліво, Вгору і вниз Може мати будь-які контури Гачком і навіть кільцем Звір, наймення кіт Він вигинає спину І ворушить вусами Він вкритий чорною шерстю Він має жовті очі, що горять у темряві Мов розжарене вугілля Він видає звуки осоружні, коли голодний і приємні колиситий Звір, наймення кіт. Той, що знаходиться в клітці, У міцній, надійній клітці. Кожен може його споглядати За два гроші, Без усякої для себе небезпеки. У міцній, надійній клітці. Звір, наймення кіт. Минуло не більше трьох хвилин, і його старанність була винагородженою. Якийсь базарний роззява, що вийшов із залізного ряду, зупинився, послухав і повернув до намету. На вигляд, це був справжнісінький двійник великого бухарця, тільки менший на зріст. Його молодший брат, такий саме товстий, з таким же млявим і сонним поглядом. Він наблизився в притул до насредина. І, розставивши руки, остовпів. Його товсте обличчя почало поволі розпливатися в тягучій, безглуздо блаженній усмішці. Очі зупинилися і заскленіли. Звір, наймення кіт! вигукував просто йому в обличчя на середині. Сидить у клітці, два гроші за споглядання. Довго стояв малий бухарець. Слухаючи в тихому безглуздому захваті цей лемент, потім підійшов до старої, парився товстими пальцями в поясі і кинув їй у черепок два гроші. Вони дзенькнули. Голос маленького насередіна урвався від хвилювання. Це була перемога. Малий бухарець відхилив завіску і зробив крок у намет. Насередін замовк. Очікуючи за вмиранням серця його виходу. Малий бухарець залишався в наметі дуже довго. Що він там робив? Невідомо. Мабуть, споглядав. Коли вийшов на обличчя, у нього були розгубленість, образа і подив. Немовби там у наметі йому надягали на голову чобіт і намагалися нагодувати милом. Знову він підійшов до маленького насередіна, який відновив свої крики, знову розставивши руки, остовпів. Тільки тепер на його обличчі замість блаженної усмішки відображалася якась неясна тривога. Він здогадувався, що його обдурили, але яким чином зрозуміти не міг. З тим малий бухарець і пішов геть, а біля намету були вже троє новеньких – і голосно сварилися, кому першому споглядати звіра. Ці виявилися більш догадливими. Останній, виходячи з намету, заливався нестерпним сміхом. А оскільки кожен обдурений бажає, щоб і всі інші не виявилися розумнішими за нього, то ці троє жодним словом не обмовилися наступним двом, що стояли біля входу. Споглядання звіра тривало весь день. Його споглядали купці, ремісники, приїжджі землероби, навіть багатовчені мужі Ісламу в білих чалмах з підгорнутими кінцями. Його споглядали до годування, коли він видавав сурожні звуки, і після годування печінкою, коли він уже ніяких звуків не видавав, а вилизувався і вичісувався. Намет закрився лише з барабанами. Стара підрахувала дину виручку 19 таньга. Перший же день окупив усі витрати з лишком. Завтрашній обіцяв чистий прибуток. Життя старої дивним чином змінилося. У неї з'явився навіть свій дах, бо намет був її безперечною власністю. У наметі залишилася вона ночувати. Кіт був випущений з клітки. Ходив із піднятим хвостом по кутках, обнюхаючи нове житло. Маленький насередін кричав біля намету ще три дні. Потім сказав старій, що доведеться когось найти замість нього, бо він має інші справи вдома. Найняли за три тань гав день одного старого, колишнього Моїдзина. Він кричав хоча й голосно, але дуже тягуче, на молитовний лад довелося купити йому для більшої принадливості барабан, у гуркіт якого чергувався з його вигуками. Хлопчик не забував старої, відвідуючи її щотижня. Зустріч завжди бувала радісною для обох. Стара повідомляла хлопчику про зростання свого багатства і кожного разу пропонувала йому половину. Кожного разу він відмовлявся. Брав тільки одну таньга – на ласощі, щоб не образити її. Перш ніж піти, хлопчик заглядав у намет і споглядав. Кіт, якого щодня годували печінкою, невпізнанно роздобрів, зовсім зледащів і завжди спав на придбаній для нього подушці. Хлопчик відкривав клітку і гладив кота, дивуючись шовковистості його шерсті. Кіт розплющував одне око, ледь помітно ворушив хвостом і знову занурювався в сон. А перед зимою хлопчики стара розлучилися. Вона переселялася до якихось своїх родичів – циган Унаманган. Стара виїжджала на критий гарбі, ось до чого зросло її багатство. Як плакала вона, обіймаючи на прощання маленького насередіна. Востаннє хлопчик кинув погляд на звіра, що спав у кліці на подушці, і гарба рушила. Згодом, потрапивши одного разу ще раз на батьківщину великого Сааді, ходжа на середин, тоді вже ходжа на середин, почув раптом на базарі гучні крики глашатає «Звір, наймення кіт! Звір, що сидить у кліці!» і з хвилюванням у серці він поспішив на ці крики і побачив на площі намет. Біля входу сиділа молода циганка, весела, красива, у сережках і на мистах. Перед нею блищала начищена мітна таця для грошей, а навпроти, з іншого боку входу, дрімала вже зовсім старезна жінка, що перейшла ту межу земного буття, за якою для людини сон і дійсність зливаються так, що їх не можна відрізнити. Хоча на середін кинув на тацю велику срібну рупію, навмисне, аби подовше затриматися перед гарною циганкою, поки вона набиратиме здачу. Вона, ясна річ, усе це відразу зрозуміла і набирала здачу, не кваплячись, дрібними мідними грошима скромно затінивши очі оксамитовими віями, але видаючи себе усмішкою на свіжих, рожевих вустах. Хоча насередину війшов до намету і побачив кота. Дивно, того самого, але старезного, як і сама стара. Хоча на середину покликав кота, той не озивався. «Не почув, мабуть», оглохнув від старості. Вийшовши з іншого боку намету, хоча на Сердін знову повернувся до входу. Молода цианка подумала, що заради неї, і відверто засміялась, блиснувши зубами. Але на її велику досаду, подив і навіть обурення, хоча на Середін віддав перевагу бесіді з старою. Він схилився до неї і тихо сказав: здорова була, бабусю, пригадай бухару. Пригадай базарного хлопчика ім на ім'я Насрідін. Стара стрепинулася, на її обличчя промайнуло миттєве світло. Вона задихнулася, тихо скрикнула і вся подалася вперед, ловлячи тремтячими руками повітря. Але хоча Насрідін вже пішов, кажучи собі, хай це буде для неї летючий відгомін минулого, швидкоплинне, легке зноводіння» перед тим вічним сном, який скоро стулить її очі. Він озирнувся, стара все ще не оговталась, і все ловила, обіймала тремтячими руками повітря, а молода у безмірному здивуванні й тривозі кидала швидкі погляди то на стару, то на натовп, у якому зник дивний відвідувач. Він більше не озирався і, немов розтанув. У строкатому багатогаласливому кипінні базару. Був з ним у дитинстві ще один випадок на бухарському базарі. Він бродив по рядах, нестерпна спека погнала хлопчика до водойми. Слідом пішла яка жінка, наглухо закрита покривалом. Він почув за собою кроки, озирнувся. Зачекай! дивним голосом сказала жінка, і, наблизившись, відкинула покривало і схилилася до нього. Вона поклала сухі, гарячі долоні на його щоки, наблизила скорботне, схудле обличчя до його обличчя, втупилася очима в його очі, наче хотіла щось перелити із своєї душі в його душу, або навпаки випити. Він зніяковів, що їй потрібно. Її очі були великі, чорні, вологі від сліз. «Іди!» – прошепотіла вона, злегка відштовхуючи його. «Хай пережить тебе всемогутній Аллах. і завжди. Іди!» Вона опустила покривало і швидкими кроками, немов хтось її переслідував, пішла у провулок. Він здивовано дивився її слід, нічого не зрозумівши. За годину у строкатому гармедері базару він вже й не пам'ятав про цю жінку і не згадував більше. Через багато років, будучи вже дорослим, десь на півдорозі між Бейрутом і Басрою, хоча на середин, ночував у караван-сараї. Увісні він побачив цю жінку, впізнав її обличчя, «Очі, її голос! Хай пережить тебе всемогутній Аллах! Завжди і скрізь!» Він прокинувся із похолоділим серцем, весь стремтючи зрозумів, що ця жінка була його справжня мати. Це була не якась довільна здогадка, а точне знання, ясне і незаперечне. Те, що злетіло до нього, невідомо звідки він подумав, що ніколи не сказав їй жодного слова. охоплений великою жалістю і великою любов'ю до неї, він заплакав, повторюючи без кінця слова ніжності й любові, які діти говорять матерям. наче розчинилися двері в його давно минуле найраніше дитинство. ці слова самі йшли до нього, і він повторював їх цілуючи темне нічне повітря, упевнений, що вона чує, і всім серцем, материнським серцем, змученим, але живим, відповідає йому. Так він зустрівся у вісні зі своєю матір'ю, але імені її ніколи не знав і ніколи згодом не відвідав її могили. Та й те б він став її розшукувати, ту безименну могилу, і навіщо, якщо вона так назавжди залишилася для нього живою? Завершено розповідь про дитинство Ходжина жіна -средіна. Звичайно, розповідь наша неповна і уривчаста. Кілька крупинок, знайдених нами, не вистачило б для більшого, але вслід йдуть інші. Кожен знайде нові крупинки, принесе їх до загальної скарбниці. І врешті-решт, з усього зібраного виникне спільними зусиллями нова книга, проходжу на середину, книга його дитинства. Наша частка в ній буде невелика, зате стане за основу. Той, що, можливо, ще не народився, митець, якому судилося написати цю книгу і поставити на ній свій чекан, не обійде мовчанням нашу працю. У цьому Наша нагорода, надея и втиха.